Amma ba'du fa in astaqal hadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du Falandirim tona absolute itakon vetom Allahu jalla wa ala azati tabotra wa kriosit agjesis pershëndetje me shihata dhe bekimete Allahu jalla wa ala Qofshim bi më të mire dhe zëtriju në pengamërve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Bi shok të ti besnik, bi familë të ti të ndërshme Dhe mi gjitha të të të të njikër rrugën e ti më të mirë dhe në ditën e gjykimin Vajdoj me lejen Allahu Gjelluala Vërgën e ligjaratëve në bi akidën e besimtarit Dhe hoxha ka përmenë se në kontekstin e fjales la ilahe illa Allah Pasjes sharum kuptimin e shumë Holseshim të kësaj fjale, së çka do të thon la ilaha dhe së çka do të thon illallah dhe kemi fór për cilësitë Allahu te bare kjo te ala dhe hoxha përmendi se disa prej haditheve na kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush thot la ilaha illa allah futet në xhennet. Duke u nis nga këto hadithe dhe mundësia për të keç kuptuar këto hadithe dietar të muslimanëve i kanë marr ajetat e Allahu xhallahu ala çfarë flasin për këtë temë dhe hadithat e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem një nga një një nga një dhe i kanë zbërthie dhe kanë dalë me kushte të cilat janë brenda këtyre teksteve mirëpo dietarët i kanë shoshur dhe i kanë hulumtuar në mënyrën e duhur që të shfaqet në pah se kjo fjalë la ilaha illa allah etë lash çelësi xhennetit që shkarkohen për hadithe Mirë bo kjo fjalë ka kushtet Dhe kushtet e kësaj fjale Argumentojim për rëndësin e kësaj fjale Sigur që djetartë për shembul sa për ilustrim Kur folim për martesën Martesën e cila ku është lajë Laha illallah me martesën nuk krahason Kanë thonë djetartë Argumentë se martesa është rëndësyshme të Allahu Martesa Ka vlerë të Allahu Një qahi Ka vlerë të Allahu Njona prej argumenteve se të Allah u ka vler Kanë thanë Allah e ka përmenë se ka kushte Dhe shdo senë që ka Allah i nën kushte Dhe i vendosë kushta jo ka vler Andë Allah u gjelën surë njësa e ka përmenë se Vë e khadhë në minë kumë mi thakën ghalidha Gratë kanë morë prejuve o bura Mi thakën ghalidha Besë kushte të trasha Allah e ka përmenë për martesën ka vler Se ka kushte E si ka mund si ku, fjala la ilaha illallah më smë pa kushte, më e thon njeriu dhe me përfituar për prej saj pa kushte është absurde, është e pa e pamundur në asnjë monit. Andaj drejtarti kanë zbërthyr këto kushte. Hoxha përmendi kushtin e parë, el-ilm. Dija për la ilahe illallah. Kush nuk e din me ilm të saktë se nuk ka të adhuruar më rit përveç Allahu xhelle xhelle xjalaluhu, atë nuk e pranohet. E thot la ilahe illallah nuk kupton për saj asnjë sen, tonë nuk e pranohet nuk i pranohet edhe pse në ilm hindi sende në ilm hindi sende ilmi se la ilahe illa allah çka do të them kjo është kushti çka ndaj natë për fol dhe një ilm tjetër është një ilm tjetër për me fol për këtë ilmin e ditë ibn qaym al-juziyë ka thonë ato duhet kohë kanë edhe ka shkruajë kushte të mloje me deri ju selikin ka fol gjë negatën në libra të tjera të tina ilmi ditë është pse allah është I vetëmi që meriton të adhërohet Ilmi parë është që ti me ditë se Pa tjetër me ditë se qka është laj i laj i la la për të pranun Kjo është e para A një ilm ma i malë se kjo është Po pse është Allahu a i cili meriton të adhërohet E para e pranënti se Allahu meriton të adhërohet Po, tamam Po pse E kjo është ilm a la ma i malë Ta pranështë Se përshimu kër i thejmë i neve njezve Thuni laj i laj i la i la Allah, hini në gjennet apo pranohen se nuk ka ta adhuruar me merit përveç Allahu xhallala futen në xhennet me para strodi ku shpirtën po pse është Allahu i vetmi ai i cili meriton të adhurohet pse nuk, është tjetar, nuk imje, ka as dikush tjetër e këtu ni duhet deri më shumë më i madh ta nuk mundesh askush për njerëzve me argumentua andas shejhol sami utaymia ka fort për kta shumë xhan e gat në derd te'arud baina al-aqli wal-naql në na në shmongjen e kontradiktës dhe kundërtthënjes mes ilmit mes shpalljes dhe mendjes Kjo është mësejle tjetër, nëse në mundësën Allah u gjelluara në të ardhmen me mbajtë ligjera ta ponga këto dio gjallar nga shekhu lë islam ibn Qajim el Gjozije se pësë është Allah i cili më diton të adhërodhë ka argumente, një për argumenteve është universitina, qili to ka edhe për argumenteve në shpalja ku shi më diton si duhet më nënësi, ku është i dit thot hoxha el jeqinu -ja el munefili shek ku është -ja i dit Bindja e cila e mohon dishimin E para ke ilmi E di dikush se nuk ka të adhruar në mërit përveç Allahu gjelluar Tash kalon në shkall tjetër Bindja, a ki bindje për këtë mesele Andaj Allahu te bareke vë teala Në ajetët kër i përmend akiretin Kër i përmend akiretin Edhe i cilëson besimtart Që ka i thot? Va hum bil akirati hum Ju kinun është interessant Se Allah o kur kur në Kur'an nuk ka dham Besimtart e di në akiretin Dalim Me di të akiretin Edhe me pas bindje Bindje është si kur me e pa Tash neve jemi në gjami Edhe është e han E kështu më ra Këna bindje e kemi E kështu më ra Jemi në filan gjami e në kështu më ra Ti ki bindje Nuk ki ilmë për këta Kjo është dalimi mes ilmit dhe jekinit Me të kazut dikusht është ilmë me thonë, në filan vendin, në filan qitetin, eksisto një gjami, janë kështu dhe kështu, kjo ilm, a kur të prezentoj shvet, kjo jëkin, kjo jëkin, se ti e ti, a ki ilm, a ki bindje, se ti e ti, filani, biri filanit, jeton këto dhe këto, ti ki bindje për këta, nuk ki ilm, e hoqa, thotë, djetarët e kanë kushëzue, që mu të pranue, lej, lehe, illallah me pos bindje, e, A do për më në lëzratën e, e kaluame, se disa prej kushteve nuk janë kusht për me llogarit dikaj musliman. Kjo për na xirat, kjo për na xirat, por më përfitu për kësaj fjalë, më hinx net, patjetër me posbindje, a kjo bindje nuk shifut? Nuk shifut, kur kush nuk e din sa e ka bindje për la ilahe illallah. Ho jagadan walli yakin. Ai wa thani al-yaqin wal munafili ash-shakk bi an yakuna qailuha mustayqinan bi madlul hadhihi al-kalimati yaqinan jaziman. Fat kushti dit Por përfitua nga fjala la ilahe ila allah e bindja. Bindja e cila e mohon dyshimin, dyshimin. Andaj dietart kan thon se ajo që ka aprish ja dinin, thejnë Allahut janë digjora. Në esencë, lloji i prishësve të fej janë dilxjora. E shahowat washubuhat. Epsht dhe dyshimat. Kjo e ditë është më e rëndë. Shumë lehtë e keni njëri me bindje mos me bëma realitet. Se fitra, një të regon, shumë lëndek e leht e ki me bindë, mësë me vjedhë, dhe mësë mi bodi sa të këqia të dukshme. Po sa është fështirë me ahik një dyshim që ka i ka hië, në punën e fesë, një dyshim që ka i ka hië, kjo është e raunë. Këta s'kanë mujtë me arrit njërës të mlojë, gjenialë, që ka përmejnë që e khullë islami punë të imje, andë njëri ju duhet me punuaj me arrit bindjenë e jeku në kailu ha mustajkinën bimet luli hadihil keli me jekinën gjezimin, thot duhet me qenë a i cilje thot këtë fjallë, la ilaha illallah me pos bindje të prer gjezimin e prer s'ka kur fardishimi për do me thonjën e kësaj fjallë për do me thonjën e kësaj fjallë kur thush la ilaha illallah nuk ka ta dhuruar në mëri përveq allahu gjellu ala, ki bindje për ta për shemu bindje thuk po allahu e mëriton ama edhe pa diku shi ater. A do diku shi ater, a ligja e diku teter. Kjo e rrxon bindjen, e rrxon bindjen. Nëse e kupton kët meselë, kush tin e dit, e kupton shumë për njerëzve pse valla ata edhe e dinë çka la ilahe ila allah, edhe folin për ta dhe i shef duke rënë anulusit dhe negacionet e fjalës la ilahe ila allah. Pse? Se si ju ka humbindja. Andaj thash Allahu e ka përmendur në Kur'an se besimtarët kanë bindje për na xerat, jo eil Jo ilmë, ka dalimës bindjes dhe Akhirejtit Fe inel imane, la ju ghenifihi Illa ilmul jakin, la ilmul vënd Sepse imani Nuk është dobi prurës Nuk është nga i cili Përfiton, përvec se Kur ka ilmul jakin, la ilmul vënd Përvec se dituria E bindjes, e prer Jo dituria e paradjikimit Por qembul, një mesele Në fikë kjo egziston Në fikë ka mesele që ka nuk janë të bindura qishtë nuk janë të bindura ka argumente kështu dhe ka argumente për një meselë tjetër kështu dhe djetartë i shef se thot kjo meselë është vëndinje është para gjikuse nuk kamri në shkallë e dijes e jekinin valni nuk kamri shkallë e bindjes andet i e shefi më Mahmedin në plot meselë thot e ne mu të vakët këf unë jam i nalt në këtë meselë pse është i naltë sepse është vëndëje më së ila. Ka argumente për këtë Paul dhe ka argumente nga pala tjetër dhe nuk nuk e qilet me pre. Mirë, por sa i përket la ilaha illa Allah. Me bë më ard me Cela kështu. Allahu meriton të adurohet vetëm, ama donjardhën nuk meriton. Pak me të hië dishimi shkon la ilaha illa Allah. Edhe pse ti përpojash vjazdon me çëntë këtë të tjerrat musliman. Pastaj ka thon, fe kayfa idha dakal dhë shak. Nëse e kimi me Cela vetëm Equilibre e ku i libër e kije, barra pesh kije nuk pranohet. Para mendo me ti dishimin. Athu valla Allahu meriton ta adhurohet, Allahu na rruajt. Allahu na rruajt zejmrat nga dishimi. Allahu جل و علا na rruajt zejmran nga dishimi. Ka than Allah te baraka وتعالى duke argumentuar për këtë kusht, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Vërtet besimtarë, të vërtet. Monument Sheikhul Isma'il al-Taymi ka thon, kur thoi Allah innamal mu'minuna filat akhirat. Fletë për akhiret, nuk fletë për dunja Sepse këhavar i kanë murë këto ajete dhe kanë thonë Që Allahu po thotë inë me lëmuëminu Kjo për akhiret, kjo është për akhiret Për të Allahu kush është muëmin i veçant Inë me lëmuëminu në ledhine Amenu billahi vë rasuli Besimtar të vetjetër në ta të së ti kanë besu Allahu dhe dërguarit e ti Thumë me lëmjertab Pas taj nuk kanë dishu që dë me thonë se ka dikush thot i besoj Allahut dhe i besoj ditës e gjikimit dhe të dërguarit të ti a martabet kulubuhum që ka përminë Allah u gjelën ajet tjetër a ma zemë ati kanë me dyshime s'pranohu dhe kanë luftu e me pasurit dhe vetët e të tërë në rrug të Allah u gjelën a ula i ke humus sadikun ata janë të drejtit Drejt me bindje që e ka ndonë Fjallën la ilaha illallah Andë gada në uja Feshtarata fisit ki imanihim Bilahi wa rasulihi Ke unehum lem jerthebu Allah e ka kushtëzue Pranimin e imanit Në Allah e në të dërguarin e ti Ke unehum lem jerthebu Fakti se ata s'ka ndishu Fakti se ata nuk kanë ndishu Që dë me dhonë se Largimi i dyshimit nga zemra Për fjallën la ilaha illallah Dhe dë me dhonë një nësaj është kush për të pranue Nuk është hajga arë kjo mesele, nuk është dhe të methanti, nuk është vetëm ti mu përkacute kjo, është shumë më e ma dhe se kjo, është shumë më e ma dhe se kjo, është shumë më e ma, fjala la ilaha illallah, mësimi fjales la ilaha illallah, është orvatje për me qel kodin e këti univerzit, është orvatje, Shekho Lissami 8.000 e ka përmen, se filozofat janë orvat me qel kodin e kësaj e këti univerzit, amas kanë mujt, pse, se kanë shku nga dyr Ehuja, skandal nga dera e vërtet. La ilahe illa Allahu, nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut te bareke وتعالى. Allahu jelle walu ka përmendse munafikat që kanë dëgjuar në fjalën La ilahe illallah, ka thënë: "Inne ma yast'zinukalladhina la yu'minun billahi wal yawmil akhir, wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun." Ka thënë Allahu jelle walu për një kategori të njerëzve që kanë thënë La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah, mir për Allahu thot: Ata Nuk besojnë në realitet Allahu në ditë në gjikimit Shikone, ata kanë thonë A ma mrejna, ka o diqka tjetar Qa ka thonë Uartabet kulubu hum Kanë dishu zemrat e tëre Allahu dishimin në qka pe lidh me zemr Se zemrat dishon E jashtë më janë nuk dishon Zemrat dishon Fe hum firaj bihim jetërat dëdun Ata silën në dishimin e tëre A është hak Muhamedi nuk kusht, a nuk është anukë shtu ka në detsir. Nit dit kanë thon, mos është në hak. Këto ditë në dit kanë thon, ajo nuk është hak. E kështu më rad. Allahu Xhelaluaj ka i ka pohua ata se janë prej të devijuarve. Në Sahih te Muslimit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku është përmend se si kusht dhe është cituar kushti i mos dishimit dhe arritja e bindjes në këtë fjalë dhe ai i cili nuk ka Bindja nukhin në gjennet Edhe nëse është prajë fjarën La ilaha illa dha Nga Ebi Horejra Radhi Allahu an Qa thamë bën nga medit sallallahu alaihi wa sallam E shhedu an la ilaha illa allahu Wa anni rasulullah Qa thamë bën nga medit sallallahu alaihi wa sallam Dëshmoj Se nuk ka të adhruar më më mërit përveç allahu Dhe unë jam i dërguari I allahu tebareke wa ta'ala Pas të ka thamë La yelqa allahe bihima abdun Nuk e takon dhe një robë, Allahun Nuk e takon dhe një robë Fletë për fundin Jo për fillimin, për fundin Inëm e l'a'malu bil khauatim Veprat të Allahu matën Peshohën logaritën si pas fundit Si pas fundit Kush e takon? Apo nuk e takon dhe një robë, Allahun Pas të ka thonë Gajru shakin fi hima Duke mos pas dishim në të të dijatë Cilat janë të të dhijat, La ilaha illallah, Muhammedun, Rasulullah. E ka kushtëzue, gajru shek, pa dëshim. A dëshimi është, vartëve të kulubuhun, zemra ka dëshuhe. Anda i bënkajin me lëgjauzije, në piesën dërmu se të librave të ti, ma shumë vletë për zemra. Pse valë, se nëse kjo nuk përmisohet, të tjirat nuk vlenë. Andaj thashtë se disa predjetarë e kam përmense Për nga meri ale i salatu e salam Në asë një hadith nuk ka than Se kush e ndryshon Pa po minetina, hinë gjennet Asë një hadith nuk është të Dhe kjo mundet mu hulum tuk jo me sejle Ushtë interesant Ndërsa shumë prej veprave të zemrës Për nga meri ale i salatu e salam i lidh me gjennet Pse? Sepse muna fiki komën si ti bojë këto të jashmet Amat ato të branshmet nuk i ban Nuk i ban Andaj për nga mer Njëriju nëse nuk ka Bindje të Allahu Gjelluar Nuk ka mundësi me hi gjennet Në fund të adit e thot Illa dhekhalë el gjenne Në më dhe nëse thërë La ilaha illallah Muhammed e Rasulullah Nuk ka dyshim në këta Lezer Largimi dyshimit Nuk është qështje literaturën Nuk është qështje ledzimi Nuk është qështje dëgjimi është qështje sakrifisa dhe djersitje e vërtet Qështje ledzimi Bashk me doan ndaj Allahut te barekehu te ala, bashk me akuzimet te vetvetes, bashk me shtridhjet te vetes. Kjo Allahu xelona ka msuen ne librin e tina. Ne nje transmetim tjetër, gjithashtu te muslimimit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thane la ilaha bihima abdun ghayr shakin fihima fiuhjab anil janna asni rub. Nuk i thot kete tutdia, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ghayr shak E duke mos qenë me dyshim në këtë mesele Fa ju hëgjabu anil gjenne E që të privohët nga gjennetit Që do me thonë se gjennetit është i lidhur Me Me mos dyshim dhe me bingje Andaj për nga me Risallallahu aleyhi sallam ka thonë në hadith jatar La jedhullul gjennete Illa nefsum mu'mine Nuk futët në gjennet Vetëm se shpirti Mu'min Iman temi e thotë s'ka thonë muslim Limadı. Pse? S'ka thon nuk hyn xhenet musliman. Andaj në librin El Iman mo namë ka të rregull. Në librin El Iman, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah thot, "As ni ayat, në një asnjë ajet nuk është i lidhur xheneti për musliman." Gjenë një ajet ku thot Allahu se xheneti uajdet për muslimanin. Xheneti është përgatitur për musliman. S'ka. As hadith, "La yadkhulul jannata illa nafsumu mu'mina." Në xhenetin nafsi mu'min. Epse jo muslim Se muslimani Ka mundësim u kanë pi për jasht Ama dishimet në zemër në tinë janë të, të, të, të shumë Të, të gjigante Andaj për nga meri a.s. ka thonë se Një riuët se s'ka dishim Dhe ka bindje Edhe thotë lajda i da muhamdër rësullullah Nuk privohën nga gjeneti për nga allahu te bareke Gjithashtu nga hadith tjetër Për nga meri a.s. e ka përmenë se Në një sahabie ka të rguhe me 200 etina dhe i ka thon kështu. Men laqita min warai hadha al hait kan ta takosh pas këtij murit, pas xhamisës, i jesh hadu an la ilaha illa allah. Dëshmon se nuk ka të adhuruar më me merr përveç Allahut. Ktu në kët hadith, këtu në kët hadith, kuptohet edhe një meselë tjetër. Ësht mesela që duhet më përmend. Gjithmonë Kur ata shka i mohojn kushtet e fjalës la ilaha illallah thon, ka thon pejgamberi aleyhis salam, kushto la ilaha illallah in xhennet. Mirpo, disa hadithe kanë thon kushto la ilaha illallah in xhennet. Disa hadithe thon Muhammed Resulullah, andaj as neer nuk ban me kuptu fejen e çoptume. Duhet mi mbled të gjitha hadithët. Shira këtu, në kët hadith, gjithashtu të muslimit. Hadithi gjithashtu në muslim, një ona e përmend Muhammed Resulullah, një ona nuk e përmend. Te kjo çka s'është përmend, a nën kuptohet do e mos Dhe e mos që në në kuptohet Se me thonë la ila ila Allah Edhe me fshirë Rasulullah Sko mundë si me hingë në nëtë Po duhet mi mbledh hadithet dhe mi kutuën në nënhien e Për mbledhës hadithet dhe I thot për nga me ila lejtës salatu san. Pas këti murit Kanë e takon Në disa rivajtët e të tjera janë të dopta Ka thonë Se në pas murit e ka taku Omrë al-Khattabin Radiallahu an e ka taku A i, i kam shu me nadhe Ka thonë, unë e gjënë të li, i kam shumë e na dhe Në mësë këllë pa lidi Ka thonë, për nga merim, ka thonë Ataman Shikone, subhanë, neve me na thonë Me na pasë përgëzue, pas po normal që unë e ah, se meritoj ha Po normal që e meritoj u nëse gjënë të li jam A, ah, i kam shumë e na dhe Ka thonë, ja rasul, vërë Për nga merim, ka thonë Tamam, për nga merit, ka thonë Kanë e takonë, duke dëshmula ilaha illallah Mustajqinan min kalbiha kalbu Duke e كي أشتغل ذلك فيها المستيقنا مستيقنا يقيني ذلك استيقاني استيقاني ما لا أرد سيساء يقيني بها قلبه ما زيماً أتين سيقيني أشنا زيماً فبشره بالجنة برغزوية ما جنة برغزوية ما جنة هذا توجه فاشترق في الدخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروب Andaj, konkludim Nga këto ajete dhe hadithe Hoxha ka konkludu dhe ka përfundu e se Kush Dëshiron me hingë nëtë Me këtë fjallë Pa tjetër e ka me plëcu një kusht Edhe ajo është që të largoje dishimin Dhe të plëcuje bindjen Të këtë bindje në këtë mesele Pasaj ka thënë Hoxha Kushti i tret Kabulu mu këtëbaha bil kalbi Vë l'ikraru bihi bil lisen Ta pranosh Do me thonë njën e kësoj Fjale dhe ta shqiptosh Me gju Ta, ta pranosh Ka do me thonë ta pranosh dhe, E ka përmejnë hudja në vajzdim Al-qabul Li mëktadat hu hadhi l-kelimetu Bi kalbihi wa risanihi Va qatë qasë Allahu azza wa jell Alejna min embai ma qatë sëbaka min injai Men qabileha wa në tëqamihi Men më rëddeha wa ebaha Fëtë Allahu te bare kjo vëtara Në ka të regu në Kur'anin e ti Se qka kanë dohë me njërë Dhe qka e kanë mohua Dhe nuk e kanë pranua Domethonjen e kësaj fjale Dhe qka kanë dohë me ata qka e kanë pranua Andaj Si kusht i tret është Ta pran Dhe kitë kusht, shifët, dalimi mes njërzve të cilët E thoi la ilaha illallah dhe refuzojnë Domethonje prej domethonjeve të fjallës la ilaha illallah Andaj kjo mesele ku i këthejet të ilahi Qëka është ilaha? E shafë se të njeri ju thotë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe nuk e adhëron vetëm Allahum Që do më tonë se e mohon dhe nuk e pranon një pjesë të fjalës la ilaha illa allah në realitet nuk e pranon te uluhia se allah andaj detar kanon teuhid aluluhia pse uluhia ta pranosh ilah in si allah Allahun ta pranon se ai është i vetmi i cili marriton të adorohet. Ka than Allahu xhallu wala, "Wekezalik wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala aatharihim muqtadun." Të dha Allahu xhallu wala, kimi dërguar në popujt para teje, shumë prej çortuesve, shumë prej çortuesve. "Illa qala mutrafuha." Mirpo, mutrafuha, ata që kanë tepruar në komoditet. Mutraf Në gjuhë në raba është ka pasuri shumë Edhe kushka është i mi folë Ajo është mutraf Ju trifu Ju sërif E të pranë Dhe nuk pranën Inna wëgjëdna e baena ala umme Kanë thanë Të dërguarve Ne i kena gjithë baba lartë Në një ummet tjetër Në një millet tjetër Dhe nuk e pranojna Fjallën E juve Kale E walau gjitëtukum bi ehda Mimma wëgjëdtem alehi a baekum Kalu inna bima ursilt Këfiron. Të dërguar ti kanë thonë, ju për njëk një prindër i të rjuve, po nëse neve kemi ardhë me një rrugë më të mirë se papallar të rjuve, aja pëhoni, që kanë thonë, in me vima ursiltum vihi kafiru. Po, edhe nëse ini më të zhumë se na, edhe nëse kini rrugën më të mirë, na jemi kafiran dhe jasaj qka, ju kini ardhë me ata. E kanë muhu e fjallën la ilaha illallah, e kanë muhu fjallën la ilaha illallah. Allahu te bare kjo vëtara Ka përmejnë në shumë prej ajeteve të Kur'anit të tina Se si popujt paraneve Shumë popujt e lasht E kanë mëhu e pranimin e fjallës la ilahe illallah Qe dhe me thonë se nuk e kanë mëhu e fjallën la ilahe illallah Nuk e kanë mëhu fjallën Pe e kanë mëhu kuptimin A do të i shepë se sot në bot E pranojnë litë shmërisht Kur'anit Dhe në Kur'ani është liber i Zotit ka orë me ta profeti fundit, Muhamedi sallallahu sallam. Pas taj e kriminalizojnë ata e cilaj është në Kur'an, që do me thamë se i mohojnë kuptimet brenda këti Kur'anit. Nërsa nëse mohojnë kuptimit, që ka duhet tekstit? Qa duhet tekstit? Nëse mohojnë kull huallahu e hat, thuaj është Allahu një, i cilin mërë të në të adhërot, që a ka lidhës e tje lezana të dit, nëse për ti ka shumë ilaha, andaj, hojja n ranim e kret çka thot Laila Allah kush më do pranojë? Osh kush më do të pranojë? Për shembull, nëse ti thu Allah është i vetmi i cili meriton të adhurohet, ama Allah është çorr, Allah është i paaft me menaxhimin e jetën tonë, Allah nuk meriton me caktuar ligj për menaxhimin e jetës tonë, ku e ke pranuar fjalën la ilaha illa Allah? Nga e pranuar fjalën la ilaha illa Allah. Andaj thotë hoca, feja Allahu taala illa ta'dibihim wa sababihi huwa istikbaruhum an qouli la ilaha illa Allah thot Allahu Jellalu Ala ne shum ayete ka treguse se bepi i shkatrimit te popullave para nesh ka qenj 1 istikbaruhum an la ilaha illa allah ne jemosia te qenit krejalarte ndaj fjales la ilaha illa allah ka than Allahu te bareke u teara ne juhen e mushrikve e jaal al aneha ilahen wahida in hadha la shayun ujab mushrikon akrit zotat akrit ligjet A krejtë burimin e referenzës Me ban një, një, një, një ilah A së një harë Inë në hadhe lëshejë u në uqebë Kjo shumë, qoditshme. shumë qoditshme e qëditshme Shumë e qëditshme është me lanë me bu gjehlin Me lanë u mejën Me lanë e bilehebin Me lanë e me lanë prej mushërikve latin u zajën Dhe qka me banë vetëm një Allahun Te barekja u të ala Sigur sot njërzit Ti lishë ketë lëdhëshmurit e njërat e partivet Ti mirësh për një burimit Inë në hadhe lë Andaj, ti, nëse e ofendon demokracien Nga kondi demokracie, së tojnë të mam Kritika është e lichme Mirë po nëse e ofendon demokracien Prej kondi të Allahut Ishme ezzet kulubuhum Ka thënë Allahut e barek e vëtara Vë ida dhukir Allahu, ahdehu Ishme ezzet kulubuhum Kur të përmenjë veç Allahun Ato në veritë në zemët e të tëra Apo? Por qëjmë të nëse e shonë një komunitetit saktuhum një të kotë të caktum thujnë ki drejtë për nësë i shantë të gjithë për njëherë opta, jo kjo nuk, nuk ban i mohojnë do me thani të fjallës la ilaha illa Allah pasaj ka dhënë Allahu Jellewal duke të reguë uh, kibrin e tëra wa ntalakal mela u minhëm animshu wa sbiru ala alihëtikum inna hadha shëjën jurad ka dhënë Allahu Jellewal juhën e tëra pasja e kanë mëhu e la ilaha illa Allah kanë dhënë in taliku atësëni O amshu wasbiru ala alihatikum bani sabr por zotat e juve subhanallahu alazim kishira çfar ngritja ambicies mushriki por mushrikin jo besimtari por jo besimtaren allah o jallalah i tregon neve wasbiru ala alihatikum i kan thonia ne tjetrit bani sabr bani sabr inna hadha la shay'un irad se kjo esh nje kurth e caktuar nje kurth e kan llogarit pejgamberin kurthaxhi E kanë lukarit për nga meri a.s. Si shkaktar i Prishësë rendit Allahu në rujt Andaj hoqa thot se Allahu te bare kjo u e te ara Dhe shumë prej ajetëve në ka të regu e se Pranimi i domethanjeve të la ilaha illallah është kusht E i treti me radhë këtu Për me bodo bi fjara la ilaha illallah Dhe në hadithin dhe se me kanë dheri Ma muslimin dhe ma bukhariju Nga ebi Musa el Eshari radhiallahu an Se për nga meri sallallahu a.s. Ka thonë مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير كما بين امامي صلى الله عليه وسلم شيمبلي ما شيمبلينا اساي متسنن قدرغو الله اش شيكور ني شيمبلي شيمبلي اي دييس ده ودزيميت شيكور شيمبلي شيوت تمال شيم شيما Bereshet imad Kështu karpin nga meri Alei Saratusra Me ilm dhe udhëzim Ilm dhe udhëzim Kemet e lidrë gajti lë këthirë Sigur shi imad Esa be erban në kijeten I ka nda pasaj tokat në tri toka Tok pjellore Tok e cila e mban ujin Mirë po është jo pjellore Dhe tok e cila është Elmes E cila është sigur mërmeri Nësë jashoj ujin Ajo e ndjerë As nuk e manë e lejë më ajo me mbi pjasajna. Pe nga mele a lejë salatu e sëram, i ka ndronë njerëzit në tri kategori. Në tri kategori. E para, e ka pranue ujin, shpallën, uzimin, e mbetet ilkele e l'ashebel këthirë, dhe ka ndjerë, dhe e ka dhonë frytin e veta jo, prej bimve dhe frytëve të ndryshme. Dhe më njerë, e fërë, la ila ila Allah, e pranë në shpallin, Allah, u te bare, kjo u të ala, e shtin në zemër, dhe kjo Dhe shemë u lidit, është një tokë e cila së shpjellore, ama e mban uin që aty. E mban uin aty. Ku ka thonë bënga meri a legi salatu srem, em se këtë ilme, fënefe Allahu bihan nësë, fësheribu, e sakau, e zarau. Thot, e mban uin, e njëzit përfitojnë. Në komend të hadithit ka ardhë, këtë, këtë janë munafikat. Munafikat e kanë dëmës dëshmërish për i përjash me thonë, muslimant janë hakë. Muslimant janë hakë, si kur Abdullah ibn Hubei ibn Seluli, mas zdo gjumaje, mas e ka kry për nga me nësëlam, khutbën ka thanë, inë Allahe, e azzena bi hadar rësull, Allah në ka po krena, krenar, dhe në ka ngrita autoritetin me këtë për nga me nërë, i të bihu, pasone, i, i ka po dobi muslimanën me këtë vjallë, mi po për veti, i ka malku Allahu të barekje u të ala, fi dërkjil esfele minë në narë, në pozitin më të poshtër të zjarit dhe grupa e tret, ka thon një tok e cila latum sikumaan qian marmar nuk e pranoj uji shloi ajo uji në njerëz kjo është shembulli i obesimtarit ai hit se ka pranuar fillimisht nuk e ka pranuar nga ke hadith hoxha do me njerëse nuk është vetëm e thon po duhet me hi ajo në zemër mu mbjell në zemër me jet tok pjellore uji shpalli allah do të me jet tok pjellore zemër të but zemër e cila e ndjerë frutin e saj anaj neve duhet fillimisht me mësu la ilaha illallah me arrit shkallën e bindjes e pas taj me pranu gjithë shka qka vinë nga kjo fjal la ilaha illallah anaj kjo është kushti i trejtë kushti i katër është el inqijadu lima dellet alej ti nën shtrohësh qikone këto kushti janë të lidhër anjona me tjetërën janë të lidhura me një ndërlidhje të pashkoputur njona me tjetër në gjurë në rave që vë të lezum, e të lezum. Nuk i mundësi me ndo këta, nuk i mundësi me ndo. El in kjetë në nështrimi, ka dalim me zbingës dhe në nështrimit. Këtu in kjetë, el in kjetë, e ka për qëllim edhe të zemrës, edhe të gjimëtyrme. Nërsa je kini e cila është përbalë dishimit, është vetë me zemrë. Nësa kjo në nështrimi Por që mu atiju Allah e wa atiju Rasul Bindju një Allah dhe bindju Për nga merit Ka dy bindje Bindje për jashtë Embron vëtë vetën me, me muslimant Nësa të Allahu Gjelluara ti s'ki pas pa kalbije S'ki pas jekin Kë nuk bandë dobi E në tijed është mi në nështru Allahu të bare kjo vëtare Që ka përmin hoqa Me në nështrim të plot Ku ka dhanë Allahu Gjelluara Wa enibu ila rabbikum wa eslimu leh انيبو الى ربكم ننشتريني الزوطي تيوفة واسلمو لا ننشتريني نمونير أفسلوطة قلتنا الله جلال آية 4 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة او يتساك نبسو هنا نالسلام كمplete هنا نالسلام كمplete قلتنا الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أقا الدين دا أقا في مطمير سأي تلي e nënshtron fitirën e tij nga Allah. E nënshtron. Çdo mëvonse Allahu po flet për, për një lloj nënshtrimi. Kush është ky nënshtrim? Nënshtrimi i fjalës la ilaha illa Allah, ka than Allahu te baraqe ve taala, waman yuslimu wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati luthqa, kush e nënshtron fitirën e tij ka Allahu. Dhe duke çim bamirës, ai shkop për nyjen më të fortë, për hallkun Matafor, qadan Allahu te bareke ve taala, ve ila Allahi aqibatu l'umur, vetek Allahu perfundojn çështjet. Në këtë ajete, Allahu xhellala e kushtozon pranimin e fjalës la ilaha illallah në me nënshtrim. Nuk mjafton ti të më thon la ilaha illallah, e di beu në këtë punë. A ki pa disa njerëz, e di beu në se namozu është fort, e di atë e di ket. Nuk jena të fol për dije. Jemi të folë për manifestim të kësaj dhije Jemi të folë për me ndjerë frytën e kësaj dhije Jemi të folë për me posë bindën këta Jemi të folë për botën e për tejmë me, me arrit bindën sikur kjo botë Kjo është feja Allahu të barëke Me jetu me akiretën sikur më kon Tash, prezent Sepse Allahu është prezent tash sikur në akiret Allahu të barëke Wa të ala Kënda ka dhenë hoja Wa maana jus li muvajhën e hu ejen qadë Kuptimi i nështrimit të fityrës Se fityrës Ka mundë si mu nështru vajtë dimesht Po nështrojët zemë Nështrojët në gjimë tirtë Thot kuptimi i fjallës Jusli mu veqhe është jenë kadë nështrojët Robë Andaj mën kaj me lëgjëzije përmeni se kërë ka thonë iblisi Illa i badeke min humul mukhlasin Vetëm një kategori njërës Nuk muimi dhe viju Kus janë ata Iblis e ka dit Se e ka dit fajn e vetë, dhe e ka ditë ca i cili ka ato pika së muimi bë kur gjo cilat janë ato, i bedek ropët e tu a në nështru njëri i nështruot Allahut të ebareke e dita el muhlas do të vjenë edhe një kush tjetër el i khlas, sinceritetin e Allahut të ebareke andaj ka dhonë di kushte i blisi, di, di, di kushte cilat i ploson njëri sënë dhe vjoj cilat janë ato, ropi Allahut edhe është i sincjertë تمام استغفرتن الله تبارك وتعالى قدن الله تبارك وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفر الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليهم بذات الصدور نمتئهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ قدن الله جل وعلا تي مستمرزيت كفر ينز لا يحزنك مستمرزيت كفر ينز بكا برصليم كفرن اترتجلات يننا شور يننا شور يا جاهلا Allahu. Pse? Shikoni. Kuptimi i teksteve të Kuranit është pa të tetë mimlet të gjitha tekstet. Sepse mu mund të shtet në kët ajet. Wa man kafara fala yahzunka kufru, a t'rash namos ne vdo dalli tiç. Ai jega bo kufor, neve nuk na intereson, as nuk mrzitemi për ta. Jo. Nuk është kështu. Po Allahu na flet për një kategori të caktuar të njerëzve ato janë në atë çort. Demonon i është para cit argumenti, e ka kuptuar argumentin dhe ka ngul në fanatizmin e tij të ndrishkur. Më këtë kategori siç çka më bë. Kjo është në tercil ka për jehudët. Mirpoç në kategorinë fetar Allahu thotë këta. Hatta yasma'u kalam Allah. Thot, mundsoja të në ta dëgjojnë fjalën e Allahut. Mundsoja të ndëgjojnë. Wa 'blighu ma'mana dhe mundsoja mundoni sigurt. Allah ka nu kushte kur dushmë fol dikujt. A? Dëgjojnë kur i bëjnë ta vet njerëzit pa ilmë dhe pa dhije kur anore i vletë me vrullë, me, vrull, me nervosë pranoje, jo haq kadalve, kush haq haq i sa detiran de vetë vetën kërku i da la i krahe vidim, nuk ka dhunë në fe se i thkut be Allah me sherof thot, me pas pos dhunë në fe si shkon haq, edhe gjdo fej për dhe shfej e sa Allahot, ka dhunë për dhe shfeja jonë, la i krahe vidim kjo haq, si dush pranoje, si mës dush hec u dhunë tane, kjo është feja Allahot Allah, nuk, nuk është nëzorë p haki nuk është nëzër për njërzit, ata e nëzër për hakun, dhot, Hatta më Allah u dhëtë, hëtta jes ma kelajëm Allah, mundësë aja me ndëgju fjallën e Allahut, dhe siguroja, lehet qëtë një, siguroja, nuk kam kur gjamë me tije, e kështë mëra, andë Allah u te barekë u te ala, ka përmenë se u e mën kefëra, fe la jahëzun ke kufru, kush këva kufru, me inati, me argument, me dije, i dike, jeh E ati në mirë për atësët janë prej qehlit Dohët njeri u mu mërëzit për ata Pasët ka thënë hadithën e musë Denga në zhejt imam Behaqi u edhe imam Ahmeidi Se për nga meri sallallahu alaihi sallallahu Ka thënë La juqminu e hadukum Hatta yekune hawahu Tëbaan li ma jiktu bihi Ki hadithësht ma irrizikshm Hadithë ma i rëzikshem i mën qaj me lëgjëzijë ka thonë për këtë aditë në e dëhu të dëva smundja dhe i lasi, lezën e këtë libur liburin ma madhështor i cilit të tregon rrugën e Allahu të barek e vëtale dhe është i thjesht dhe i mënyr ilustrative ma dëbukur se si njëri ju duhet me e dëgju Allahu të barek e vëtale nuk ka besu njani për juve deri sa e njeku në hawahu të baan lima gjitë të bëhë Deri sa epshi i ti, tjetë pasu si asoj me tësën kam ardhë. Para me ndonë e, epshin tanë me nështru pas për nga meri të ale i sara. A epshi shumë fështirë nështrohet. Egoja shumë fështirë nështrohet. Dëshirat, lëkmit, e zjarta fështirë nështrohet. E kur të arrije njëriju, epshin e ti me burgosë dhe mi shku pas për nga meri të ale i sara, të i sara. Kë nuk është e letë. Që nuk është me fjalë thuat, unë i shkoj mbas pejgamberit e Allahu. Dëshira jota i shkoj mbas pejgamberit e Allahu sallallahu alaihi wasallam, që është duhet me shëshit mirë zemrën, duhet me shëshit mirë brëndësinë tona ndaj pejgamberit e Allahu sallallahu alaihi wasallam. Fad fad huja wa hadha huwa al tamamul inqiyad wa ghayatuh. Ki hadith kaq zon për kulmin e nënshtrimit. Kur ski eps tjetër, andaj disa pres refit kan thonë, i kum luftue 20 vjet epshet e mia. 20 vjetin këmë luftu e, epsit dhe mjës Se, se ka mundcu nefësit mu kënaq Ma të shka do ajo Dhe e risa mu ka bo epshi jem Me luftu e Para me ndo Njërëzit ka ndëshira apo I ka luftu dhe sida të vetëm 20 vite Dhe është bostasht epshe Ka ki me luftu epshi Kënaqit ku të lështon epshi Kategori e lart E në nështrimin dhe Allahu te bareke Ua te are Dhe pastaj hoqja ka përmen kushti në 5 dhe të gjasht, kusht, kushti i 5 dhe me këta e përfëndojna, e sidku el munafilil këdhim. Sidki edhe kushti i gjasht ka vjen pas këtina, është i njajshëm në gjuhën dhe terminologjin e gjuhës Shqipe, mirë po nuk është i njajshëm dhe kanë pika dalusën në terminologjin e Kur'an dhe terminologjin e sonetit në nga meri sallallahu aleyhi vësallam. E sidku, ne përkëthejmë, për sinjeritet. Nuk është sinjeritet, po është më shumë besnikëri dhe është vërtetësi. Fath hoxha, al-hamis es-sidqu fiha, të qenit i vërtetë në fjalën la ilahe illa allah. El-munafilu al l-kadhb atila mohan raina. Wo huwa, alla shalan hoxha, kjo është en yaqulha sidqan min qalbihi, të tha thoje besnikëri. Vërtet nga zemra e tina Ju ati u kalbuhu lisane Përputhet Fjala e ti e gjuhës Me zemrën ti ju ati Ju ati e mëkone barabart Si kur që e ka thonë me gjuhë E ka thonë me zemrë Se ndë thur njerë me zemrë Se ndë thur njerë me zemrë Ka thonë allahu te bareke Wa te ala Elif lam mim E hasiben nasu E një traku E një kulu amenna wa hum la yuftanoon qathan allahu jalla wa ala fi minas suras ankabut alif lam mim a hasiban nas amandau njerzit en yutraku qe te lihen en yaqulu amanna te thoin kena besu thoi la ilahe illallah muhammed rasulullah ne jena musliman wa hum la yuftanoon ata muzvihen na sprov dhe test ta testoj allahu ket edhepse edin me ilmin e ti subhanahu wa taala Pse me të stuhe? Walakad feten në ledhine min kablihim I kemi shtimë së pro atësët kanë qimë para juve Fe le ja'lemen në Allahu ledhine sadaku Që ta shofe Allahu kushe ka thonë Me sidhqë, me vërtëtsi të plodhë Me bisnikrit të plodhë Walakad men në këdhibin Ve ta shofe kushe konë rëna cakë Këtu në ajetë Kur ta ledhoni, do shta ju ka ra me ledhue dhe e kini pasë Allahu thotë që ta di Allahu kushtë është i... Sinqerë dhe kush është për nësak I bëntejmija thotë Mos mendoje dikush sa Allahu se di Mos mendoje dikush sa Allahu se di Atër çka është meselja? Qka meselja? Ka thonë se në gjuhën arabe Fe leja'le ja menne Ka dhe një kuptim tjetër Ando këtu vjen rësia e gjuhës arabe Se shumë njerëzi këtu kanë thonë Kush kanë thonë? Atër se të janë kaderi Ka thonë Allahu se di punë për para A me gandon që allahu nuk e di kush është i sinqert, kush është rëna cak. Duhet me punu ata, mësani me po. Ha, asha, allahu në rrujtë. Po këtu është për qëllim leja alemenne, e liju alimenne, e ti qesë në shesh. A i di, vetëm i që ti qeshë, që kjo është i sinqert, ja kjo është rëna cak. Edhepse në realitet të ditë le gandon fjallën në njëjtë. Alla na bafratu dzat jane min alladhina sadaku. O ata dzat e kan than ne te vërtet. Ka than Allahu te vardi kjo Utala, duke e përshkruajtur grupin tjetër, te cilat e kan than fjalën la ilaha illa Allah, mir po s'kan cinte te vërtet. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ka pra njerëzve, shumë njerëz. I qulu, thot amanna billah, ikumbesu Allah. Wa l-yawm al-akhir, dhe dh ditës së gjykimit, wa ma hum bi mu'minin. Ata nuk janë besimtar. Pse nuk janë besimtar? Jukhadi unë Allahe Walledhina amenu Vëma i khdauna illa enfuse hum Ata mundohën dhe orvatën dhe përpichën Me mashtru Allahun Dhe ata sëtë kanë besu Qështë i mashtruja dhe ata sëtë kanë besu Edhe na e thonjë një nasiju Edhe na e këna thonjë la ila illa Edhe na e musliman Allahu dhe të vëma i khdauna illa Enfuse hum Ata nuk e mashtrujnë posve të vetës Se të tëre Nëndaj dhe të hoxha Se Allahu te bareke uve te ala E ka përmen Sinqertë dhe besnikë dhe bërtejt në të tjanën la iladha Ka thonë për nga meri sëllë dhe asen nga muadib një djebeli Në hadithi është në sahib Bukhari dhe muslim Se mamin ehadim jesh edu en la ilaha illallah Shire, një hadith fol dhët me di që ka la ilallah Një hadith thot dhut, nuk më dhët me posë dhëshim Një hadith thot dhët me pranu la ilaha illallah Realisht Një hadith thot me qeni sinqertë Shikonë hadithin thot Për nga meri a.s. Ska dikush çot thot la ilahe illa allah dushmon la ila illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh o sherop dhe i dërguar i tina sidqan min qalbihi sincerisht besni Krisht me vërtetësi nga zemra e tij illa haramahu allah ala an-nar vetem sa allah yaban haram ziyarin allah nabu haram ziyarin jahannemit qalan mehamed sallallahu alaihi wasallam hadithin e hanes ibn malik kur ka ard ai Dhimam ibn Tha'lebe, A'rabiju Kuri ka thonë Ja Rasul Allah, qka ka më obligim? Ka thonë, në të shhede në la ilaha illa Allah Vë në Muhammed Rasul Allah Ka thonë tjetër, ka thonë ta faç namazin Ta i bëzë qatë nësë kje pasuri Ta gjerosh Ramazanin Dhe ta bësh hajin Ka thonë, a kam Hel aleje gëjruha A kam obligim e tjera Ka thonë, la Illa entetawa Përveç Nëse do t'i ma shumë me shtupi dhejtës. Ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam, masi i ka thonë ki personi la e zidu wallahi wa la ankus. As nuk e shtoj, as nuk e paksoj. Shikone, modestien. Unë nuk jam për atyre shka shtoj, as nuk paksoj. Tha për nga meri a.sallam, e fleha in sadaka. Ka me shpotue, si tjeti sinxertë. Kam e shpothuar, siç e dinjë të thiat e ka, si ka thonë in sadaka la yadkhul la yadkhulanna al janna kamahin jannet nëse ka qenë i sinqert dhe ka qenë besnik, do të thonë ka kujtu pejgamberi alayhis salam, ti animse po thu la ilaha illallah, animse po thu kam ibone. Nëse nuk ki sidq, nëse nuk ki sidq nuk je ai i cili e hyn në xheneten e Allahut te bareke u taala, në lëjratën e arshme, dhe për mendë diku të tjera, a është el ikhlas, a është edhe me haba dashuria ndaj kësaj fjale do ta bojëna me lejen Allahu xhallahu ta dallimin me sidqet edhe i xhlosit se nëse e pyeti njëri çka është sidqi thotë sinqeriteti çka është i xhloset thotë sinqeriteti ka dallime kan dallime do të shpjegojna melein Allahu xhalla wala dhe le xelatat e arsme losim Allahun te bareke u te ala qe Allahu xhalla wala na mundsoje me plotse kushtet e fjales la ilaha illallah ne dunya dhe per na xelat losim Allahun xhalla wala qe Allahu xhalla wala tangritet me dien tek muslimanat losim Allahun te bareke u te ala qe Allahu xhalla wala na mundsoje me kuptu fjalt te tina fjalt te peigamberit sallallahu alaihi wasallam lat i manifestojna ne veprat tona dhe gjimdirte tona ne zemrat te tona qulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim